«Страшне! Що там, кажи? Він проїздив повз наше поле і сказав, що його геть залило водою, і тепер воно скидається на озеро. І ще там дерева повалило. Саме гілля стричить із води. Тепер не буде жодного гупення, принаймні, матчу з Одеською. Якщо чесно, мені би дуже хотілося побігти та перевірити, чи правду Роман каже чи ні. У мене взагалі такий характер, що я в усьому маю переконатися, побачити на власні очі, тільки тоді повірю». Але бабуся і так не дуже в гуморі. Якщо я скажу їй, що біжу на іншу вулицю, вона буде сваритися і взагалі може заборонити мені гупати. Може, не все так зле, як каже дядя Саша? Дорослі постійно перебільшують у своїх розповідях. І насправді там замість озера невеличка калабання і кілька зламаних гілок? Роман каже, що дуже хоче на це сподіватися. Він засмучений навіть більше за мене. Усе-таки Роман тренер. Тренери завжди переймаються за команду більше від гравців і постійно засмучуються та хапаються за серце. Відчуваю, що треба його якось заспокоїти. Кажу, завтра підемо та перевіримо, що там з нашим полем, добре? Роман мовчки погоджується. Ми йдемо допомагати дорослим. Стоїмо, мовчки, і не заважаємо. Я думаю, що, може, навіть міг би дозволити Роману перечекати в моїй халабуді на дереві всі погані думки, пов'язані з полем. Місця на двох там би вистачило. Дива За кілька тижнів до того, як приїхати на Зелену, я вдома дивився старе кіно з гарною музикою, у якому йшлося про те, що дуже заможний чоловік вирішує, що далі так жити не можна, і купує собі звіринець, аби якось загладити власну провину перед світом. Звіринець дуже занедбаний, звірі хворі, ну і все таке. Через це чоловіка взагалі нічого на світі не цікавить, крім тварин. У нього в голові все перевернулося. Раніше його бентежили гроші та можливості, аж раптом хоп, лише тварини на думці. Рідні йому казали, ти що, схаминися, справи маєш різні, обов'язки. А він їм такий, справи зачекають. І заходився лагодити там усе, лікувати тварин, дбати про них. У нього з'явився план – відкрити цей звіринець для відвідувачів найближчим часом. Я думаю, що він взагалі вдавав ніби йому цікаві тварини, тому що людина, яка дуже цим переймається, не змусила би сидіти звірів у клітках і щоб на них люди дивилися. Він би відвіз їх до Африки. Чи звідки вони там і всіх до одного відпустив? На додачу, той чоловік переконав усю свою сім'ю поритися на благо звіринця, бо день відкриття наближався з необійкою швидкістю. І от коли вже все було зроблено, а до відкриття залишалася одна ніч, за всіма правилами кіно мало статися щось страшне, інакше бути не може. Люди, які роблять кіно, не люблять, аби все було добре. Їм треба всіх змусити нервуватися, інакше робота піде коту під хвіст. Тож вони вигадали, що увечір перед відкриттям має щинитися страшна негода і захарастити дорогу, якою відвідувачі мали їхати до зоопарку. І тут така картина. Вони, значить, рано прокидаються, ще раз усе оглядають та відчиняють головну браму, але за нею порожньо жодного відвідувача. Вони дуже сильно засмучуються, а той чоловік, який вклав у все це гроші, найбільше. Він стоїть, ніби громом пробитий, роззирається. Мені було цікаво уявити, про що він думає тієї миті. Може, усі за деревами заховалися. А може якась важливіша подія в місті, футбольний матч або щось на кшталт того, тому ніхто не приїхав? Тут його дружина зривається та біжить уперед, ніхто не може зрозуміти, що це з нею. З'їхала з глузду чи що? І всі кинулися за нею бігти. Камера показує, як вони перескакують через калюжі, вганяють одне одного. Грає бадьора музика, сонячне світло, прозоре небо, дерева, занепокоєні обличчя, знову дерева. Оператор постарався добряче, бо я навіть на мить провалився в ту ситуацію і почав співпереживати героям. Куди це вони так поспішають? Утекти надумали? Чи що? Батько, який усе це затіяв, звісно, біжить більше за всіх. Напевно, у минулому він був спортсменом або кимось подібним. Чи, може, через гроші так сильно переживав, не знаю. За якусь мить він різко зупиняється, опирається двома руками на коліна і важко дихає. Камера показує його обличчя, воно спітніле та здивоване. З чого він там дивується? Камера показує дорогу, яку перегородило кілька повалених величезних дерев. Решта добігає до цього чоловіка і роблять приблизно те саме. Потім вони перезираються, мабуть, на щось сподіваються. Тоді чоловік перелазить через дерева, плутаючись серед гілок і видирається на інший бік. Що б ви думали, він там побачить? Величезний натовп людей, який тягнеться, скільки сягає око. Це відвідувачі, які хотіли потрапити до зоопарку автівками чи пішки, але повалені дерева, стали їм на заваді.